Стояла тут також бочка зі смолою. Вона була від села закрита так, що коли б її запалити, то село було в сутіні, а світло йшло б назовні та освічувало те, що було за воротами. Наближалась весна, якраз роковини, коли уходники примандрували сюди з рідного Канева. Тоді нічого тут не застали, а тепер вони забезпечені оселями, куди старостинська рука не сягає. Ще було морозно, як сокерники взялись обрубувати дерево, що взимку понавозили. Треба було поспішати, поки ще весняні роботи не настали. Насамперед поклали основу під церкву і попівство. Цього домагався Кіндрат Муха. Попідправляли по степу фігури і позавозили все, що потрібно до городків. Того було треба, як лише вийдуть сюди в поле орати. З Послали людей до найближчих міст для закупівлі того, чого їм не вистачало. Вони мали заглянути й в канів, щоб намовити паноця та закупити приладдя церковне. Поїхала ціла валка з возами. Треба було привезти каменю до млина, який книж брався поставити. Розділ Тарас узявся знову вчити свою сотню і гарцював з нею по степу. Одного дня зустріли в степу якогось чоловіка. Він був обдертий, аж голе тіло через діри сіряка світилось. На ньому не було зовсім сорочки, на ногах подерті по столи. Вдавав себе знеможеного і скаржився на голод. Зараз обступили його хлопці, дали хліба та в'яленого м'яса, яке взяли для себе. Чоловік розказував, що утікає з татарської неволі, що не може знайти ніде захисту, що доведеться в степу загинути. Хоч як жаль було Тарасові бідного чоловіка, та чогось не злюбив він його. Гривко лиш чоловік поворухнеться, їжа в шерсть і вискалював зуби. Це наводило Тараса на підозру. До того ще в незнайомця було руде, розкойоджене волосся на голові і щетиниста борода, але годі було такого бідного кидати в степу, та вони й запросили його до селища, поки ще вибереться в дальшу дорогу. Тарас помітив у нього недобрі очі, які завжди косив, як з ким балакав. Чоловік назвав себе Максимом недоїдком, з Канева. Як хлопці сказали, що його не пам'ятають, бо там зовсім нема недоїдка, то він поправився, що, мовляв, він не з Канева, а з Кременчука. Як він наситився, то став дуже говірким. Радів дуже, що йому селище по дорозі трапилося, і почав пильно про нього розпитувати». Питав, скільки душ живе, як люди забезпечилися від татарських набігів, чи є в них зброя. Добродушні хлопці почали на випередки йому розповідати, поки Тарас цього не заборонив. «Мовчіть, наляпите язиком, цього не перед посторонніми людьми говорити». недоїток поглянув люто на Тараса. «Хіба ж я посторонній, не свій, не такий хрещений, як і ви?» Тарас помітив цей страшний погляд, але не злякався. «Чоловіче добрий, не говори багато і не допитуйся. Ми тобі дали їсти, і коли хочеш, то і в наше селище проведемо. А поки старшина не вирішить, чи тебе можна прийняти до громади, то ти не наш». Недоїдок змовчав. Тарас помітив у нього за мотузяним поясом ніж. Можеш чоловіче ще проспатися, бо ми ще не зараз вертатимемось?» Недоїдок таки зараз ліг на траві. І заснув. Хлопці вели далі своє навчання. «Навчіться вже раз держати язика за зубами», говорив Тарас до товаришів. «Хто зна, хто це? Хіба ви не чували, скільки-то харцизів, пройди світів, вештається по степу? Може, його хто послав до нас як шпига, щоб усе розвідав та навів на нас уночі непроханий гостей? То найкраще було б лишити його тут, поки спить, і вертатися нам самим? Я міркую, що ні». Як він має які лихі задуми, то краще його не спускати з ока пильнувати на кожному кроці так, щоб він цього й не помітив, а в слушну мить його накрити. Вже час було вертатися, і недоїдка збудили. «Дайте мені якого коня, – сказав він, – бо я не можу йти. Вибачай зайвого коня ми не маємо, а свого ніхто не віддасть». І недоїдок мандрував пішки. Він знову почав розпитувати, та всі хлопці, наче води в рот набрали, ні словечка. Недоїдок був недобрий, ішов пішки поряд з кіньми, а Гривко скільки разів той на нього глянув, скалив зуби і гарчав. Їхали дуже поволі і дуже довго, поки наблизилися до табору. Вже сонце ховалося за лісом, недоїдок немало дивувався, як побачив високий вал, порослий терниною, що тепер зеленіла, а на валу густий кіл з прорубами до стріляння. «А це що?» – спитав Тараса. «Побачиш, то й знатимеш. Воно справді дуже для мене цікаве. Треба б до цього дива ближче придивитися». Як хлопці виїжджали ворота, не відстав від них і пустився обходити селище довкола. Тарас його спинив. «Гей, свате, а ти куди? Не бачиш воріт?» Не будь надто цікавий, а то передчасно у пекло попадеш. Я лише хочу обійти та подивитись. Не підеш, гримнув Тарас. Заверни зараз у ворота, а то далебі бі зв'язати накажу. Гострий ти, хлопчина, язик, сказав зі злістю недоїдок.